Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ тридцять сьомий. Цієї ночі Анжеліка спала на одній із галер Мецоморта, яка була причалена у порту. Ввечері до неї прийшла Фатіма, і полонянка, подарувавши їй один із браслетів, упросила стару побути з нею до ранку. Їй не давала спокою присутність на борту молодиків у жовтих тюрбанах. Її лякали їхні ревнощі й ненависть. Стара розташувалася на циновці, загородивши собою двері. Від утоми Анжеліка спала, як убита. На ранок старій довелося зійти на берег. Вона повернулася лише надвечір, дуже збуджена. Місто тріумфувало. Того ранку на рейді з'явилися кораблі, на які ніхто не чекав. Вони давно вважалися зниклими безвісти Два десятки суден із круглим днищем – це було все, що залишилося від величезної флотилії, що поза минулого року вирушила з Алжиру. Вони прагнули найбільшого з морів, куди можна дістатися, пройшовши під вогнем іспанців між Сеутою і Гібралтаром. Величезний океан поглинув барберійців і тепер відпустив їх. Вони поверталися з очима, сповненими видінь дивних туманних земель та крижаних гір. Вони описували нерухомий, замерзлий світ, де над головою оберталося три сонця, що випромінювали блакитне і рожеве сяйво, а ніч усе ж таки не мала кінця. Багато кораблів загинуло у диявольських бурях, коли всі джини володари вітрів збиралися разом і клацали кораблі, як горіхи. Обрані привезли однак 800 рабів. Усю ісландську колонію, засновану королем Данії. Масел алжирців стеклися подивитися на людей півночі, білих як сніг, із волоссям місячного кольору. Голі жінки, що скупчилися на пристані із їхнім неймовірним волоссям, що майоріло на тлі Блакитного моря, здавалися сиренами у вигнанні. Але стара Фатіма хитала головою. «Вони керпаті!» – казала вона. «Без брів і вій!» І очі у них гнояться, де їм витримати африканське сонце. Досвідчена стара запевняла, що ці бідолахи, яких тягар шляху перетворив на живі скелети, як тільки спаде приплив цікавості, коштуватимуть не більше трьох піастрів кожна. Адже важко уявити собі, що хтось із добрих і хоч трохи забобонних мусульман погодився б возлягти на ложі поруч із такою морозивою і отупілою глистою. Людям ісламу потрібні жінки у тілі, з гарячою кров'ю, вовчим темпераментом, ненаситні у коханні та роботі. Такі, якими в колишні часи була сама Фатіма. Аллах свідок, чоловік повинен був добре працювати, щоб залишити її задоволеною. Вона вже відбивала в нього бажання шукати інших наложниць. Знає вона їх цих чоловіків мусульман. Вони без розуму від білявих і білошкірих. Але не білястих позбав Аллах. Ось Анжеліка цілком відповідає їхнім уподобанням. Тому їй і потрібен був особливий догляд. І недарма через неї мало не розгорілася війна між турецьким диваном та алжирською таїфою. Але прибуття відважних мореплавців відвернуло загальну увагу. Стара Фатіма не могла зрозуміти, для кого з найсильніших світу цього зберігає таку красуню Мецоморта. «Мене не продадуть, я ж маю платити викуп!» – стривожилась Анжеліка. Одна іншому не завадить!» – глибокодумно сказала стара віровідступниця. Наступного дня Алжир готувався до великого святкування. Чи могла почесна бранка бути на ньому? Анжеліка згоряла від нетерпіння, оскільки більше не бачилася з Меццо Морте. А їй хотілося б дізнатися щось путнє про свою майбутню долю. Корабель-палац став для неї міцнішою в'язницею, ніж сухопутні в'язниці. Адмірал Алжира вихвалявся, що це судно особливої споруди. За щільністю озброєння і потужністю артилерії – венеціанський галіот. Вісім пар весел від античної галери та ще й від алжирської шебеки. Широкі обводи корпусу, що неглибоко сидять у воді, незважаючи на дві важкі щогли. Таким чином, плавучий палац був одночасно і чудовим бойовим судном, що ходило в парі з невеликою навчальною фелукою. Обидва кораблі вдень і вночі несли на борту команду злісних молодиків яничарів у жовтих тюрбанах. Вони перебували у стані постійної бойової готовності і могли за кілька хвилин досягти будь-якого місця у місті. Гідність чимала, якщо врахувати. 30 тисяч рабів-християн, завжди готових до бунту або, можливу вилазку таїфи, змову алжирських раїсів, якщо Верховний Адмірал чомусь перестав би їм подобатися. Не можна було скидати із рахунків і турків яничарів окупаційного гарнізону, які під задоволенням прирізали пашу чи Верховного Адмірала Раїсів, щоб досягти підвищення плати чи частки у розділі полонених. Мецоморти правив вулканом і знав це. Втім, саме тому він ще й зберігав владу, що вмів багато що передбачити. Внутрішня гавань, що захищала порт, споруджена знаменитим Барбаросою у XVI столітті, адміральськими турботами була замінована. І у разі військової тривоги вартові за його наказом мали підірвати її. Тоді Мецоморти на своїх кораблях, завантажених золотом, подався б на пошуки іншого притулку. Навіть вибравшись із корабля на берег, Анжеліці довелося б ще подолати повні солдатів зміцнення півострова, де розташовувався морський квартал. Гористий півострів сам по собі був майже фортецею, а того ранку там до того ж кипіло бурхливе життя. Ланцюжок рабів під поглядом наглядачів тягнув балки, Щогли і дошки, встановлюючи щось на зразок високого помосту, мабуть, щоб городяни з укріплень могли стежити за морськими змаганнями у бухті. На борту її в'язниці готувалися до святкування. Всі молодики одяглися у парадний одяг. Тюрбани світло-жовтого шовку і шаровари того ж кольору, зелені накидки, червоні бабусі, начепили шаблі чи кенджали замість звичайних ножів. Старші озброїлися мушкетами із прикладами, інкрустованими золотом і сріблом. Декілька молодих яничарів обмінювалися жартівливими репліками, поглядаючи на два маленькі понтони, які стояли на якорі у середині бухти. До верхівок їх щогл була прив'язана довга жердина, і вся споруда була схожа на ворота або скелет плавучої тріумфальної арки. Під нею могли пропливти у ряд три барки – але не пройшла б жодна фелука. Анжеліка губилася в здогадах. Кого це збиралися приймати з такими скромними почистями? Погляди, які кидали на неї молодики екіпажу, аж ніяк не вселяли впевненості. З полегшенням помітила вона свою стару, що живо дерлася по трапі. Очі мусульманки весело поблискували під чорною накидкою. Припущення Анжеліки підтвердилися – Почесну полонянку теж запросили на це видовище, як утім і решту усіх невільників, навіть тих, кого досі тримали в страшних підземних в'язницях і хто роками не бачив денного світла. Два раби несли за старою великий тюк. У ньому Анжеліка виявила власні сукні, куплені на Мальті, і безліч інших здобутих морським розбоєм. Трохи згодом вона вже сиділа на гарному місці на одному зі споруджених вранці помостів, укритому килимами, поруч із гігантом темношкірим, одягненим по-королівськи, справжнім чарівником в великій кількості прикрас своєї персони. Довга тога з верблюжої вовни, заткана і вишита по білому тлі геометричним орнаментом глибоких тонів, з переважанням червоного, зеленого та чорного, Античними складками спадала з його широких плечей. Дивовижне це вбрання, диво суворості та смаку, відкривалося спереду, дозволяючи побачити червоний каптан, до горла застебнутий на безліч дрібних гудзиків і прикрашений золотим гаптуванням. Колір його робив ще темнішим блакитнувате чорне обличчя, підкреслене шовковим білим тюрбаном, складки якого опускалися до підборіддя. А вгорі у них була вплетена стрічка золотої парчі, що охоплює чоло на кшталт діадеми. Перехопивши зачарований цією пишнотою погляд Анжеліки, темношкірий підвівся і відважив глибокий уклін. У нього був орлиний саміцький ніс, легка западена щік відтіняла благородно окреслені вилиці. Вам подобається мій плащ чи не так? спитав він. Вона здригнулася, почувши його невпевнену французьку мову, але приємний трохи за високий голос незнайомця заспокоїв молоду жінку. «Так», – сказала вона, – «він схожий на стяг епохи хрестових походів». Суворе обличчя високого темношкірого скривилося, і по вузьких губах пробігла посмішка. Він знову сів на подушки, схрестивши ноги по-турецьки, і продовжував люб'язним тоном. Сподіваюся, шляхетна дама вибачить мені. Вже багато років мені не доводилося говорити французькою. Після перечасної смерті мого наставника, високовченого і знаменитого єзуїта, із яким Аллах схрестив мої шляхи заради освіти мого розуму, ми віддаємо перевагу французьким християнам, фанатикам іспанцям. Їхній розум ближче до усміхненої мудрості Аллаха. Ви згадали про стяг хрестоностів, говорячи про мою скромну джелабу. Її зіткала на верхньому нілі у Судані поважна моя матінка. Першу нитку на основу вона натягла через вісім днів після мого народження, узявшись за плащ, який мені належало на до повноліття. А ці малюнки відомі суданським жінкам із далеких часів. Видно, ваші хрестоносці скопіювали їх для своїх прапорів, захопившись їхньою досконалістю. Анжеліка схилила голову. Вона не почувалася в стані пускатися в міркування про природу західних і східних вишивок. Проте персона чорношкірого ерудита викликала у неї інтерес. Він не був ні гарний, ні потворний. Його прямий і м'який погляд був сповнений глибокої мудрості – і непозбавленої лукавства доброзичливості. Бажаючи здобути його прихильність, вона похвалила його французьку мову. «Я не відмовляв собі у задоволенні розмовляти з французами», – сказав він. «Це приємні люди, якщо не брати до уваги того недоліку, що вони християни». Анжеліка відповідала обережно. «Християни переконані, що невірні іудеї чи мусульмани теж мають велику ваду, вони не християни». Але вона жінка, і знання релігійних тонкощів не є сильною її стороною. Чарівник схвалив висловлену нею скромність. Божественна примудрість, зауважив він, і справді не та область, де тендітний жіночий розум почувається цілком твердо. Мої думки були звернені до священного сану, але Аллах розпорядився інакше. У мої руки довірено стадо, яке важче пасти, ніж баранів, з якими я мав справу в дитинстві. «То ви пастух? Так, моя прекрасна фірюза!» Анжеліка здригнулася. Невже цей темношкірий має дар прозріння? Як міг він знати, що один перський принц уже називав її фірюзою через бірюзовий колір її очей? Цей спогад відродив у пам'яті Версаль, ревнощі короля до перського шаха, і нагадав їй про прірву, що відокремлює її від ще близького минулого. А скільки рабів із тих, хто зараз юрмився на пристані, теж могли порівняти свій колишній та нинішній стан. Тим часом білий рудий натовп із цятками чорних голів хвилювався, як море під спекотним небом, а попереду блідою лінією вишикувалися бранці в ланцюгах і лахмітті. Народ був усюди, тіснився за зубцями веш на дахах будинків, раптом настала тиша. Товстий, грушоподібний мавр у розкішному одязі крекчучи видерся з нож і розмістився на помості. Його супроводжували двоє у певній подобі червоних саванів, перев'язаних довгим чорним шнуром. Це його високість алжирський дій, шепнув дружня схилившись до Анжеліки темношкірий. Він родич константинопольського султана і має привілей мати у своїй охороні двох серальських німих із знаменитої когорти задушників. А що означає задушників? Що вони роблять? Вони душать? Трохи посміхнувшись, відповів темношкірий. І в цьому сенс їхнього існування. А хто їхні жертви? Це нікому не відомо, бо вони німі. У них вирвано язики. Дуже корисні служителі. У мого пана є такі. Анжеліка подумала, що перед нею, мабуть, великий барбарійський дипломат, може, посланець Судану, Дейша шанобливо привітав його, і Мецоморте вчинив так само він приклав руку до тюрбана, з'явившись на підмостках попереду саліха Сан Паші, якого таке нахабство виразно привело до сказу. Три повелителя Алжиру влаштувалися серед скупчення турків яничарів, наглядачів та своїх підлеглих. Раптом по натовпу промайнув, як вихор, єдиний крик. Погляди звернулися до краю бухти, куди висадився ескорт турецьких вершників. Попереду йшла купка турків, найбільше схожих на носіїв, з оголеним торсом і голими ногами, у червоних беретах на голених головах. Вони оточували християнина-бранця, той був голий і в ланцюгах. Страшна гіпотеза вразила всю істоту Анжеліки – Незважаючи на віддаленість, вона була впевнена, що впізнала у жалюгідному мученику барона фон Несельхуда, адмірала Мальтійського ордену. Біля причалу великий каїк узяв на борту ув'язненого, чотирьох його тюремників, турків ескорту та ще двох галерників зі зв'язками мотузок. Каїк попрямував до двох понтонів, що стояли у центрі бухти і всі висадилися на них. Одночасно із цим чотири галери відокремилися від флотилії, що стояла на якорях, і повільно ковзаючи підійшли до понтонів, як акули, що підстерігають жертву. І тут Анжеліка згадала слова, одного разу кинуті німецьким лицарем. Мецоморте поклявся розірвати мене на частини чотирма галерами. І ще, згадайте, брате мій, що істину гідна лицаря лише мученицька смерть. Ці слова здалися раптом сліпуче зрозумілими, так само, як і Тирада Мецоморта. Я скоро покажу вам, як поводжуся зі своїми ворогами. Вона звернула погляд на віровідступника. Той не зводив з неї очей, де світилося диявольське задоволення. Це для неї були уготовані тортури і смерть людини, шанованої не лише нею, а й усім християнським світом. Вона завмерла, переконуючи себе, що не дасть невірним приводу потішитися ще одним приємним видовищем. Хотілося завелати від жаху і кинутися тікати. Але Анжеліка знала, їй не дадуть зробити й кроку. А місце, де вона сидить, було обрано так, щоб жодна подробиця страти не могла вислизнути від неї. Шляхом складного, але бездоганно виконаного маневру – Чотири галери розташувалися по колу кормами до понтонів і застигли за три десятки ліктів від них. Барона фон Несельхуда підвісили мов маріонетку у середині поперечини. Мотузка від неї була простягнута через шкіряний пояс, а від зап'ясток і кісточок, як тяги павутиння, простяглися канати до кожної з чотирьох галер. Углядачів у єдиному історичному пориві перехопило подих. І всі застигли під круглими очницями гармат, що стерчали з фортеці. Ла-Ілла-Чи-Алла! Пронизливий вереск піднісся до вогнедишного неба. Анжеліка затулила обличчя руками. Жінки й діти кричали, у такт поплескуючи руками себе по роті, і їхні голоси, здавалися, дірявили повітря і вкручувалися у вуха. Як хор цикад у пеклі, промовив голос темношкірого. Волхва чи чарівника. Він усміхався. Безумство охопило присутніх. Усі повскакували з місць. Адже катування було ще й змаганням. Нагорода чекала на ту галеру, який першій вдасться відірвати руку чи ногу нещасного. Галерні наглядачі, як джмелі, літали по палубі. Удари батога сипалися на закривавлені плечі. Цієї ночі нарахують чимало мерців серед галерників. Рокіт натовпу не замовкав, заглушаючи крики страченого. «Боже, Боже, змилуйся наді мною! Ла Алла чи Алла! Господи, благала Анжеліка, ти творець всього сущого!» Здалеку до неї долинув голос. Хіба за переконаннями християн не потрапляють до раю душі мучеників за віру? Великий мах один залишався незворушним серед вихору жорстокості, що захопив усіх. Поглядом поціновувача він спостерігав за лютим змаганням на воді, не залишаючи скромною увагою полонянку-християнку, що сиділа поруч. Вона не тремтіла і не втрачала свідомості, але йому була видна лише пишна хвиля волосся, що покривала її плечі, і схилене в молитовній напрузі чоло, як на картинах, що малюють ідолопоклонники. Він згадав про прикрашений гравюрами молитовник, який його вчитель Єзуїт залишив йому на згадку. Однак, коли шум досяг вищого напруження, він побачив, як вона підвела голову і на очах у всіх невірних осяяла себе хресним знаменням. Два молодики з почту меццо-морте помітили це. Спіною біля рота вони схопилися, немов готові кинутися вовки. Але величезний темношкірий, випроставшись на увесь зріст, виняв кинджал. І блиснувши очима, безмовно, але владно, наказав їм залишитися на місці. Анжеліка навіть не помітила цієї маленької події. На топ замок, і він зрозумів, що все скінчено. Чотири галери бігли у відкрите море, тягнучи в закривавлену хвилю за кормою останки лицаря-мученика. Вони здійснювали свого роду тріумфальну ходу у бік сходу, туди, де була Мекка, місце паломництва правовірних. Їм треба було повернутися лише до вечора, коли голоси муедзинів із мінаретів змусять увесь ісламський світ впасти ниць у молитві. Віровідступник Мецо Морте виріс перед Анжелікою. Вона не дивилася на нього, стежачи поглядом за галерами, що віддалялися. Полонянка була бліда, але він зірвався, помітивши, що вона не зламана горем і страхом. Люта усмішка скривила його губи. «Тепер ваша черга». Пробурмотів він.